26. fejezet Szaudarábia A hazám, az életem. És ahogy landol a gép, furcsa érzések kezdenek bennem tombolni. Hirtelen nem értem, miben is más az ország, amiben felnőttem, mint a többi. Ugyanúgy emberek élnek benne, akik a boldogságért harcolnak, és én is ugyanilyen ember vagyok. Ebben a pillanatban nem vagyok herceg. Jólesik lesik Hadi látása. Ő is vigyorog rám, majd egy pillantásával helyre teszi a szolgát, aki azonnal pakolni kezd a csomagtartóba. Még a Tobéja látványa is mélyen a lelkembe mászik. Olyan, mintha ezer éve egy gyarabot sem láttam volna. Vadul kapom le magamról a kabátot, alig várom, hogy én is valami lengébb ruhába bújhassak. Béke veled, herceg! Béke veled, Hadi! Átöleljük egymást, azt hiszem ebben az ölelésben kicsit több van, mint amit adni akarok. Csillától mindig úgy sikerül elszakadnom, hogy bennem marad az adás akarata. Minden rendben van? Igen, Csemá herceg, de jó, ha tudja, hogy a palotában az apja várja a fivére, az öccse és emír. Valamint jelen van még az édesanyja is. Nagyszerű. Még azt sem veszik figyelembe, hogy több órát repültem. Apám mindent tud, ez biztos. Én magam kértem meg Emírt, hogy közölje vele a híreket. Anyám jelenléte azonban rosszat jelent. Sosem várna a palotában az érkezésem napján. Mi van Kaliddal? kérdezem, miközben beülök a hátsó udésre. Hádi beülés a szolgai is csak ezután felel. Minden rendben a fiával, és Jászminnal is. Mikor ezt kimondja, a tükörbe néz, elszégyellem magam. Persze érdeklődni akartam feleségemről is, csak valahogy nem jött ki a számon. Eszembe jut, mikor utoljára tértem haza magyarországi utazásról, az oroszlányaim és a tigriseim felől érdeklődtem. Mennyi minden változott. Feleség vár rám, és egy fiú, miközben ott a világ másik végén egy nőt, akit imádok, és a lányomat. Fájdalmas csavar ez az élettől. Tudom, hogy hamarosan el kell számolnom ezekkel a dolgokkal. Egyedül apám véleménye érdekel, mert a többiek teljesen kiszámítható módon reagálják majd le a helyzetet. Anyám hisztériázni fog, a bátyám idiótának titulál, az öcsém meg majd dörzsöli a kezét, hogy de jó nekem. Előveszem a telefonomat és küldök egy SMS csillának, hogy rendben megérkeztem. Szívesen felhívnám, de úgy érzem azzal végképp sárvati tipornám mint. Most itthon vagyok, ezért ő kell, hogy fontos legyen nekem. Hádi elég sebesen száguld, legalább olyan gyorsan, mint a gondolataim. Csillával nem sok idő adatott meg, mégis úgy érzem, hogy nála jobban senki sem ismer, és nála jobban senki sem ért meg. Furcsa érzés. Nem gondoltam, hogy ezt majd pont egy nővel kapcsolatban érzem. Úgy véltem, hogy egy férfit csak egy másik férfi tud elfogadni és megérteni. Egy muszlimot csak egy muszlim. Csilla erre duplán cáforrá. A palota udvarába behajtva fújok egyet, mert anyám ott áll és vadújaikat. Apám mellette áll, de nem méltatja figyelemre. Ahogy kiszállok, anyám azonnal oda rohan hozzám, az ingemet kezdi rángatni, ekkor néz rá a férje erőteljesen. Nem szükséges megszólalnia. Anyám azonnal felrohan a lépcsőn, majd beszalad az ajtón. Tudom, hogy a beszélgetés hátralévő részében nem lesz jelen. Apám átölelve üdvözöl, majd tetőtől talpig végigmér. Mindig nehezményezi, ha nem arab ruhában vagyok. Márpedig most farmerban lát, bakancsban és ingben. Túllépted a határt. Megengednéd, hogy előbb megnézzem a fiamat? Ha érdekel a fiat sorsa, akkor ne kövessel a hibákat. Apa. Szinte farkas szemet nézünk. Ekkor már tudom, hogy Jászmin utasítást kapott. Addig ne jelenjen meg, amíg apám el nem megy. Szegény még az érkezésemkor is a második helyre szorul. Hirtelen megsajnálom. A feleségem is biztosan látni szeretne. Ez így igaz. De nem lesz rád kíváncsi sokáig, ha így folytatod. Neked is vannak törvénytelen gyerekeid, de én nem töltöm velük az időmet. Gondoltál Kalidra? Neked milyen lett volna, ha véletlenül becsúszott testvéreidnek ugyanolyan szeretetet adok, mint neked, az igaz fiamnak? Nem tudom, semmit sem tudok. Minden szavával bántja Annát és Csillát. Ezt nem valószínű, hogy sokáig le tudom majd nyelni. Annyira elérzékenyülök, mint még talán soha. Azt akartam mindig, hogy apám büszke legyen rám. Én vagyok az egyik fia, akit a legjobban szeret, és ez elveszi az erőmet. Úgy érzem, ő majd megért. Apa, ez más. Én szerelmes vagyok. És nagyon szeretem a lányomat is. Nem a lányod. Megnyílik a szám, nem vitába bocsátkozom, de elszáll az erőm. Hogy is mondhatnám el, hogy Anna egy kis angyal? Hogy olyan szeretetet ébreszt bennem, mint a fiam? Hogyan mondjam el, hogy lány, de ugyanúgy szeretem? Hogy katolikus, de még ez sem érdekel, mert még így is vállalom? És hogyan mondjam el neki, hogy a lányom anyja maga a levegő nekem, de mivel most nincs mellettem, fulladozom a hiányától? Apám szereti a feleségeit, anyámat is szereti, és talán szerelem is volt közöttük, de ez mind szabályok és keretek között zajlott. Soha sem volt lehetőségük a ketrecen kívül szeretni egymást, és ez megkötötte a szívüket. Szerencsésnek érzem magam, amiért egy teljesen más kultúrából való nő megmutatta nekem, mi az igazi szerelem. A lányom vér a véremből, ezen maga állag sem tud változtatni. Apám nagyon megdöbben. Egy pillanatra azt hiszem rosszul van. A melkasához nyúl, mint akit szíven szúrtak. Aztán följebb siklik a keze a rövidre nyír szakállához, és a keze a szája előtt állapodik meg, mintha vissza akarná fogni a szavait. Biztos mélyen a lelkébe gázoltam, de már nem hátrálok meg. Nézem az ő hasonlóan zöldes árnyalatú, barnás szemeit, amelyek a pupillától kifelé a borostyán sárgájába olvadnak, és figyelem a határozott vonalú szemöldökét, melyet egy pillanatra össze is ránt. Várom a támadást. Nagy hibát követsz el, fiam. Neked kötelezettségeid vannak. Nem viselkedhetsz úgy, ahogy csak akarsz. A feleségedet tisztelni kell. Hidd el, Allah is ezt akarná. Talán túl élesen nézek, mert elhallgat, majd pár sóhaj után folytatja. Na mindegy. Találunk megoldást. Sőt, biztos vagyok benne, hogy te már tudod, mit akarsz. Szóval, nem jönnek ide. Magyarországon maradnak, én pedig majd látogatom őket. Nevedre vetted? Csak a fejemet csóválom meg, mert ez egy fájdalmas rész. Apámnak persze öröm a hír, mert ő csak azt látja, hogy így nincs kötelezettség. Vettem nekik egy villát, autót, és hagytam ott egy rakáspénzt. Kezét fölteszi a vállamra. Látom, ahogy a háttérben a lépcsőn lefelé lépdel Emir, az öcsém és a bátyám. Idősebb fiú testvérem átölel, és a fülembe suttog egy idézetet a korámból, az öcsém viszont csalódást okoz. Nincs az arcán kárörvendő mosoly, olyan, mintha együtt érezne velem. Emír biccent felém, kínyában mosolyog. Mindegyikükkel összeölelkezem, majd elindulunk befelé a palotába. Néma csöndben baktatunk. Ahogy belépünk a hatalmas fogadótérbe, anyám hangtalanul oson ki. A lépcső felé venném az irányt, de a férfi koszorú nem nagyon hagyja. Kérdéseket szegeznek nekem, paskolgatnak és méregetnek. Engem meg húz a szívem fölfelé az emeletre Kalithoz. Miért nem szóltál az utazásról? Veled mentem volna. Emír hangjából csalódottság tetszik ki. Hirtelen döntöttem, és sejtettem, hogy valamivel szembesülnem kell majd ott. Már nem fogom vissza a hangom, minden férfi rakonom körülöttem bőszen hallgatja a kitárulkozásomat. Nem csalódtam a megérzésemben, született egy lányom, attól a magyar tolmástól, fejezi be mondatomat Haki -möcsém. Megvetés van a szemében, tudom, mit gondol Csilláról. Kábé ugyanazt, mint az összes jelenlévő. Védeni próbálom, pedig nincs értelme. Csak a szerelem képes más színben feltüntetni egy nem muszlim nőt, aki házasságon kívül szült gyermeket. Szeretjük egymást. Anna ennek a szerelemnek a gyümölcse. És nem érdekel ki, mit gondol erről. Nagyjából mindenki arcába jeges fizetöntök, de öcsém nem akarja elfogadni a magyarázatot. Apám támogatóan nézi őt, egyfajta bíztatást adva neki. Ez az, tér is már észhez a bátyádat. Normális vagy. Saját orvosod van, te meg ekkora szarvas hibát követszel. Hogy a picsába egyhetett teherbe? Minek mentél vissza? Tagad le és kész. Ebből marha nagy botrány lesz, és a nevünknek is ártani fog. Nem érdekel. Meglepődöm a nyugodt hang nememen. Hakim folyton felidegesít a durva megjegyzéseivel, de most képtelen rá. Kicsit úgy érzem, nekem van valamim, ami neki sosem lesz. Inkább sajnálom őt, mint dühít. Te ebbe nem szólhatsz bele, és senki más. Körbejáratom a szemem, különös látvány fogad. Sorban sütik le a szemüket egyfajta beleegyezésképpen. Még apám is. Én is lemeredek a szőnyegre, választ keresve arra, mi a fenét bámulnak ott, de aztán rájövök, csak is miattam vannak zavarban. Emily emeli meg először a fejét, el is mosolyodik. Jól utasztál. Apám, unokabátyámra mered, mert nehezményezi, hogy ezzel lezártuk a vitát. Családom idősebb tagja nem szokott parancsolgatni, neki az a természetes, ha a jó tanácsait is megfogadják. Velem sem túl szigorú, de csak azért, mert biztos a lépésemben. Most az egyszer téved, és ennek a tévedésnek a felismerése kiül az arcára. Olyan, mintha nem is az egyik legjobban szeretett fiát nézné, hanem egy itegent. Állom a tekintetét, majd magam sem tudom miért, de átölelem őt, miközben a fülébe súgom. Sajnálom, apa, ez az én döntésem. Támogatom őket, amíg csak élek, és szeretni is fogom őket. Csillát is, és Annát is. Mert Annának hívják az unokádat. Aztán Emirhez fordulok, és válaszolok a kérdésére. Igen, jól utaztam, csak fáradt vagyok. Nekem nem az unokám. Neked pedig nem a lányod. Apám másik dimenzióban van, de nem tudok rá neheztelni a viselkedéséért. Hiheted azt, hogy most minden jó, de egy idő után majd másként látod. Az első csapdába beleestél. Talán majd tanulsz belőle. Talán teszel majd azért, hogy több ilyenbe ne sétálj bele. Addig is kímélj meg a másik életettől. Azzal kiviharzik a palotámból. Ó, édes csaptra. Kalid szobája előtt toporgok. Tudom, hogy Jászmin is bent van. Mikor lent beszélgettem a többiekkel, hallottam a közlekedést a fönti folyosón, ami összeköti a két szárnyat. Gyanítom, feleségem elcsípte a hangfoszlányokat. Úgy gondoltam, semmit sem mondok majd neki a gyerekről, de most nem bánnám, ha tiszta vizet öntenénk a pohárba. Kigombolom a fölső gombot az ingemen, mert csak nem megfulladok. Aztán benyitok a hatalmas szobába. Kálid ébren van. Egy nagyra méretezett szőnyegen fekszik, körülötte játékok vannak szétpakolva. Forgatja a fejecskéjét, akaratlanul hasonlítom össze a lányommal. Ugyanannyi idősek, de fiam nagyobbnak tűnik. Sötétebb a haja is, és a bőre is. A szeme is sötét barna. Jázmin mellette ül egy rózsaszín abajában. Gyönyörű, ahogy a világos anyagon szétterül a haja. Rámemeli a tekintetét, jéggé fagyok tőle. Mint nő kívánatos, de semmi többet nem érzek iránta, csak felelősséget. Valaki, aki az enyém, a tulajdonom, ugyanúgy, mint minden más a palotában és minden szolga az alkalmazásomban. Furcsa ez a pillanat, felismerő és letaglózó. Ő is érzi a változást, mert nem áll föl. Visszaréved a fiunkra, miközben megsimogatja a fejecskéjét. Elindulok befelé. Egy percig sem tétovázom. Magamhoz emelem Kálidot. Más az illata, mint Annának. Le kell húgynom a szememet, mert megfogalmazódik bennem a felismerés. Soha az életben nem fogom őket egyszerre magamhoz szorítani. mint csak akkor méltatom figyelemre, amikor megszólal. Szervusz, áll. Biccentek felé, és nyomok pár csókot Kalidra. Erőt kell vennem magamon, mert érzem, eljött a pillanat. Már biztosra veszem, hogy feleségem tudja a titkomat. Talán anyámtól, vagy az imént hallotta, de ez most nem is fontos. Visszahelyezem gyermekünket, és lépek felé egyet. Nem hátrá meg. Hagyja, hogy átöleljem, és megszorítsam. Az ő kezei is szorosan fonódnak a nyakam köré, majd hevesen megcsókol. A testem azonnal reagál, el is szégyellem magam. Csak nem tudom ki előtt. Hiányoztatok. Ez az összes, ami kibukik belőlem. Akkor miért nem siettél jobban? Sok mindent kellett elintéznem. Vagy inkább túl jó érezted magad? Nincs szemrehányás a hangjában. Sokkal inkább elkeseredett és csalódott. A megállapítására nem reagálok. Inkább általánosat kérdezek. Minden rendben? Tudod jól, nem? Végül is minden nap beszéltünk. Én mindenről beszámoltam neked, Jamal. Ellenben te nekem. Lefejti magáról a kezemet, megkönnyebbülök a távolságától. Nem tudtam, mi vár rám Magyarországon. De már tudod? Igen, tudom. Élet, szerelem, szeretet. Én nem akartalak megbántani. Az egész az életfintora. Csillával még akkor ismerkedtem meg, amikor te nem voltál a feleségem. De menyasszonyod voltam. Most erre mit feleljek? Azt, hogy nekem az semmit sem jelentett? Mit hitt, hogy én hűen csakis az esküvőnk napját vártam? Ha tudná, miket is műveltem vőlegényként. Mikor idejött a delegációval, akkor kezdődött minden. – És akkor már a feleséged voltam! – üvöltve vág közbe. – Gyermekünk a szőnyegen fülelni kezd, a szolga pedig írdatlan iramban hagyja el a szobát. – Tudtad! – emelem felé a mutató ujjam figyelmeztetésként, mert már akkor sem titkoltam az esetet. – Csak hogy megszakadt minden. Boldogok voltunk. Hónapokon keresztül született egy fiunk, azt hittem túl vagyunk rajta, és én büszke voltam magamra, amiért így kibírtam. Én is azt hittem, hogy vége. Csilla sokszor volt jelen a gondolataimban, de ha ő nem hívott volna föl, akkor soha többé nem látjuk egymást. Én is büszke vagyok rádiázmén. Végre kitör belőle a zokogás. Ez jót jelent, mert így legalább továillan az agresszivitása. A közelsége azonban arra is lehetőséget ad neki, hogy a szívembe marjon. Odaveti elém magát, és szorosan átöleli a lábamat. Fiamra nézek, mintha az érthetné a történteket. Gombóc van a torkomban. Mond, hogy szeretsz, Jamal. Mondd, hogy csak mi vagyunk fontosak. Mondd, hogy soha többé nem mész vissza, és mindent megbocsátok. Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz. Zavartan hajolok leírte, erőszakkal rángatom föl. Állj följázmén, szedd össze magad. Itt vagyok, nyugodj meg. Mondd, Jamal. Ajjaj. Honnan tudod a gyereket? Anyától. Bólogatok, miközben megfogadom, hogy ezért apám is és anyám is megkapja a magáét. Nem is tudom, ki okoz nagyobb csalódást. Végig simítom gyengéden az arcát. Talán azért teszem, mert tudom, hogy szívébe fogom döfni a tört. Jó, ha gyilkolás előtt még megsimogatjuk az áldozatot. Sajnálom. Te vagy a feleségem, és Kálid az egyetlen törvényes gyermekem. De igenis olykor fogok utazni Magyarországra. És azt is tudnod kell, hogy a lányomat ugyanúgy szeretem, mint a fiúkat. Még ha nem is ismerem előtt. És mi van velem? Én mit jelentek? Mondtam. A feleségem vagy. Vár még, tudom, nem erre kíváncsi. Megforgatom a tört. Szeretem csillát. Szerelmes vagyok belé. Határtalan fájdalom, amiért most távol kell lennem tőle. Bárhogy lázadsz és hisztériázol, ezen nem fogsz változtatni. Aztán előjön belőlem a rohadék Jamal, mert még egyszer szúrok és rávilágítok, hogy semmi esélye a boldogságra. Ha válni akarsz, beleegyezem, de Kalidot nem adom, ezt tudnot kell. Vagy elfogadod így a helyzetet, vagy nem lesz sem férjed, sem gyermeked. Szemétláda vagyok. Herceg. Ez van. Olyan ez, mint a tánc. Nehéz az első lépés. Aztán belemelegszik az ember, és egyre vakmerőbb dolgokat művel. Figurázik, táncol minden testrészével, sőt, a végén már a mimikával is az arcán. Az első döfés nehéz volt, de már nem az. Bármikor újra szúrnék, és ekkor döbbenek rá, hogy ez azért van, mert Jázmin nem azt jelenti, mint csilla. Mégis nekiadok az életemből többet. Legyen hát boldog.